Але вмить усім тілом перехиляється до мене і, блискаючи скломпен, пенсне шепоче. Та ви знаєте, що вона примушувала мене брать хабарі. Знаєте? Так, так, хабарі, з учнів, з їхніх батьків. Я особисто не брав. Я навіть удавав, що не знав про це. Брала вона, на чорний хід ходили до неї, а потім на мене робила пресію в певному напрямі й годі. Дивуєтесь? А розумна, освічена, поступова жінка. Любить музику, театр розуміє, відчуває щиро. У політиці переконана республіканка, мало не анархістка. Так-так. І разом з тим безмежно егоїстичний, злий, жорстокий паразит. Простий паразит. Та вона ж нічого не робить. Нічогісінько. Обід варить прислуга, хату прибирає прислуга, за дітьми ходить прислуга, вона ж тільки їсть, спить, щось там собі почитує, їздить по концертах, театрах, розводить розумні цікаві балачки і більше нічого. Та завіщо, раптом отхиляючись назад і простягаючи до мене вивернені долонями догори руки, з непорозумінням і благанням кричить він, завіщо питаю я вас, та це ж... «Досмертний грабіж! За те, що вона викинула з себе два шматки живого м'яса, викинула із скотячим вереском, страхом, прокльонами. За ці подвиги вона все життя має право сидіти на шиї людини, має право вмішуватися в його життя, нівечити його, оплювати, зогидити. Так?» І замітьте, замітьте собі, вона цілком щиро вважає себе безмірно вищою від тих, що варять обід, роблять панчохи, годують дітей. Для неї це все міщанство, рабство. Та ви знаєте, ви знаєте, що нема гидшої, нема паскуднішої істоти на землі, як жінка матеріально забезпеченого інтелігента». «Запевняю вас, запевняю, що таке наші жінки! Жінки-професорів, відомих адвокатів, письменників, лікарів, інженерів, як не паразити, як недосмертні грабіжники своїх чоловіків, як не паучихи, що пожирають своїх самців. Жінка-мужика, робітника, купця, навіть поміщика». Проста, немудрствуюча міщанка, як люблять ці паразити називати їх. Робить своє діло в житті, хазяйнує, виховує, як уміє, своїх дітей. Чесно заробляє хліб і любов. А ці? А ці, я вас питаю. О, ці сміються з чотирьох німецьких «К». «Кіндер», «Кіхе», «Кірхе» і ще якесь там четверте. О, яке міщанство! Поступово інтелігентна жінка стоїть вище. Чортяка б вас забрала, смішно хапає себе за голову пана Спавлович. Та в чому ж, у чому їхня ця поступовість? Чи хоч люблять вони своїх дітей? Любов матері, любов матері, любов матері, ах, любов матері! Та брехня, батьки, так-так, батьки більше, дуще, благородніше люблять своїх дітей. От візьміть, пригадайте сім'ї своїх знайомих. От візьміть, і ви побачите, що батьки люблять. По-справжньому люблять, а матері тільки по-собачому. Та й то, коли вона поступова жінка, то й собачої любови немає. Бо це ж міщанство. Ой, ні-ні, я... я більше не можу. Я вас прохаю, Якове Васильовичу, заявіть їй просто і категорично. Що коли вона не піде на мої умови, коли вона не віддасть сина, то я на все здатний, на все. Скажіть, що я згоден давати їй три чверти, чуєте? Три чверти мого заробітку. Але хай же раз у житті зробить благородно. Намалюйте їй, розумієте? Намалюйте як слід, ви адвокат, і розумієте саме. Головно ж, даєте їй зрозуміти, що в неї нема ніякого права на мене. «Оцю, оцю ідею головним чином вбити в неї, бо в цій ідеї половина її мерзот, адже вона, наприклад, вважає, що Олександра Михайлівна грабує її і нелицемірно вважає в тому й то й біда, що ні, а щиро всією істотою переконана в цьому. Я з нею більше не можу говорити, я бачити її не можу. Ви вже саме, голубе, будьте другом». А найголовніше, діму, зараз же негайно до мене. Це найперша умова. Майте на увазі, що вона захоче лишити його у себе. Та Боже борони вас згоджуватися. Ні, ні на яких умовах на це не йдіть. Вона буде натякати про любов матері. Не піддавайтесь. Ради Бога, не піддавайтесь ані на хвилину. Вона розумна і психолог. Дивіться. Не бійтесь, пана Сипавловичу. Боюсь, їй Богу, боюсь. Ви ще добре не знаєте її. І коли Діма, наприклад, через що-небудь там почне той, ну, скажімо, плакати чи що, так ви не вважайте. Це пройде. Вона ж здатна на все, рішуче на все. Діти і так уже дивляться на мене, як на якогось розпусника, ката й деспота. Галя цілком на боці матері, на ту я вже махнув рукою. І знаєте, чудне явище. Немов чужа мені дівчина, а рідна ж дочка. Ну, та хай, але син, е, е, вона знає свою силу. Ради Бога, дякове Васильовичу, глядіть же, перший і останній пункт діма. І довго, довго ще він повторює цей пункт і дивиться на мене тривожними, зляканими очима. Ах, голубе, ви щасливий чоловік, говорить він, трохи заспокоївшись. Ви не знаєте, що таке бути батьком. Ви не знаєте, що то за страшне чуття, як воно не піддається ніякому контролеві, ніякій логіці. Чорт знає, що за сила. Я вам заздрю, вільний, самотній, незалежний. Ніколи не майте дітей, а коли захочете мати, то... «Будьте обережні! Ох, будьте обережні!» Потім ми умовляємось, що панас Павлович шукатиме для себе й діми, помешкання, а я піду до Варвари Федорівни. Увечері ж ми зійдемось у Олександри Михайлівни. Ще одна візита. Нечипоренко Входить, роздягшись, тримаючи як дворник у руці собачу шапку. Простує до мене, дивлячись кудись у бік. Я вже бачу, що він прийшов прийняти мою пропозицію. Його вигляд хворобливий, під очима бурі западини, ніс синюватий, голодний, щоки вкриті кучерявою порохнявою борідкою, втягнуті, як у старої людини. Я злегка підводжусь і, простягаючи йому руку, кажу. «Доброго здоров'ячка, Нечепоренко! Що скажете?» «Одначе він моєї руки не бере, від чого я червонію» зупиняється і дивлячись просто на мене тихо питає Які ви мали підстави вчора робити мені таку пропозицію У голосі немов немає нічого погрозливого ні обуреного ніби справді йому дуже важливо знати ці підстави За цим тільки й прийшов Я роблю холодне трохи непорозуміле лице й відповідаю Ваше особисте ходотайство про допомогу, Добродій Нечепоренко. Слова «ходотайство», «допомога» досягають своєї мети. Нечепоренко червоніє до такої міри, що навіть мені стає ніяково. Від цього він деякий час стоїть мовчки, і росіяно дивиться на мене. «Я прохав у вас роботи, а не допомоги», – нарешті хрипко й тим же тихим, зарані видно наготовленим голосом говорить він. «Так». З легким непорозумінням говорю я, тим самим показуючи, що в даному разі робота і допомога – те саме. І чекаючи дивлюсь на нього. Швидше, мовляв, викладай свої ходотайства і забирайся геть».